В готелі на першому поверсі стояли гральні автомати. На високих сільцях сиділи кілька піонерів зі скліними очима. На підвіконні спала сидяча дівчинка в кедах, сфарбованим у червоне волосся. Коридором снували якісь чечени, виносячи ящики, в яких глухо перекочували грейфрути. Я підійшов до чергової, назвав своє ім'я, чи мене ніхто не шукав. Вона відразу ж назвала номер кімнати. Добре, коли на тебе чекають, подумав я, і пішов нагору. Готель нагадував напівзатонулий корабель. Втекли звідси не всі. Але лише тому, що тікати особливо не було куди. Я прийшов довгим темним коридором. Пахло фарбою і готельними меблями. Двері були напівпричинені. Чути було, як у душі стікає вода. Я постукав. Проте ніхто не відповів. Причинив двері і ступив досередини. В кімнаті стояли два ліжка. Між ними знаходився письмовий стіл. Було не прибрано. Всюди валялися джинси, бейсболки... Зіжмакені простирадли золиті гірчицею дамські журнали. Одне ліжко стояло порожнє, на іншому сидів чувак, молодший за мене, років 25, не більше. Сидів, натягнувши на підборіддя колючу гательну ковдру і тримаючи в руках фруктовий йогурт. На стільці перед ним стояв увімкнений ноутбук, на екрані якого крутився жорсткий порнофільм, без звуку. Так, ніби головні герої не хотіли нікому заважати. Чувак навіть не побачив, як я відйшов. Скоріше помітив моє відображення в моніторі. Йогурт вислузнув йому з рук і впав на підлогу, розливаючись солодкою полуничною плямою. Чувак зашпортився, щось там собі поправляючи і приводячи в норму. Різко, можливо, аж надміру різко, але якось демонстративно відкинув у бік волохату ковдру і зіскочив на ноги. Мав на собі спортивні штани, причому я завважив, що фірмові. і білу майку... І схожий був на пасажира купейного вагона, який щойно не скинув ділового костюму, залишився в домашніх тренниках на бусу ногу. Збоку на голові в нього справді була лисина, як і переповідала Ольга. Але дорослішим вона його не робила. У лівому вусі мав гарнітуру, подібно на важкий слуховий апарат. Повернувшись до комп'ютер, ударив по клавішах, намагаючись вимкнути порнуху. Знову обернувся до мене, дивлячись нахабно, проте не зовсім упевнено. Зображення на науті зависло, і золота жіноча голова, відчайдушно до чогось присмактавшись, тімяно здригалась у нього за спиною, хоча він цього і не бачив. «Германе?» – запитав дещо розв'язливо. «Діма?» – простягнув руку, вітаючись. «Сідай!» – показав на насілець коло дверей. Я скинув на підлогу, перемащений чимось липким «Космополітен» і сів. Діма кинувся було, аби підняти журнал, проте в останню мить стримався. Стояв і показово розглядав мене з голови до ніг, поступово приходячи до тями і вирішуючи, як саме слід зі мною поводитись, Білявка за його спиною і далі всмоктувала в себе щось потойбічне, виглядаючи на тлі його треніків контрастно й барвисто. Я ще не встиг нічого сказати, як вода в душі стихла, і за якусь мить до кімнати ввалився його напарник. Пухкий і довговолосий, у синій піжамі і пухнастих, якихось жіночих капцях. На ходу витирав голову смугастим рушником. Мене спочатку взагалі не завважив, утім, відчувши напругу у погляді сусіда, скусив очі в мій бік і швидко застебнувся на всі три гудзики. Це гірман, з нещирою втіхою в голосі повідомив йому Діма. Зладік, промовив довговолосой, холодно, дивлячись на мене важким поглядом. Він хитнувся в мій бік і завис, мабуть, вирішуючи, потиснути мені руку чи ні. Вирішив, що не треба. Я теж не поспішав із ним вітатись. «Прикинь!» – далі говорив Діма безцеремонно мене розглядаючи. «А ми тебе шукали. Добре, що прийшов. Правда, Владік?» «Правда», – незадоволено промовив Владік. Я розумів, до чого вони вели. Владік виглядав попростіше, і Діма відвів йому роль усім незадоволеного. Він мусив висіти наді мною, вантажичи і лякаючи. Владік і справді висів, причому в прямому сенсі. Став просто наді мною, так що я навіть відчув запах його крему після гоління. Діма ж був, мабуть, більш хитро виїбаний і намагався справити враження свого хлопця, відкритого, простого і в міру нахабного. Очевидно, душу я мав відкрити саме йому, а Владік, мабуть, тут був просто так, для меблів. – Ми навіть на роботу до тебе їздили, – говорив Діма. – Брату твоєму дзвонили, правда, Владік? «П'ятий день тут, їбемося!» – грізно докинув Владік. При цьому я подивився на монітор, де тьмяно спалахало білявка, не випускаючи з зубів свою здобич. Владік перехопив мій погляд і раптом теж побачив білявку. І Діма, помітивши, що ми обоє пильно розглядаємо щось за його спиною, різко обернувся і все побачив. Владік кинувся повз нього і швидким рухом прикрив монітор. Хотів було повернутися на своє місце, проте я швидко переставив стілець. І тепер вони стояли переді мною, як школярі. Вони це відразу зауважили. Видно було, що їм це не подобається. Тому вони синхронно сіли на ліжко до Діми, обережно переступаючи через розлитий йогурт. Але сиділи вони теж, як школярі, не знаючи, куди подіти свої шкідливі руки. Одним словом, усі ми почували себе не найкращим чином. Але потрібно було далі знайомитись. «Да», – знову заговорив Діма, – «ти хоч би телефон собі завів». «Для чого? – не зрозумів я. – Ну, щоб знайти тебе можна було, – пояснив Діма. Владік холодно блимав у мій бік. – А що ви хочете? – У нас до тебе справа. Перебив Діму Владік. – Ти Бориса Калісніченка знаєш? – Боріка? – Бориса. – Холодно поправив мене Владік. – Калісніченка. – Ну, знаю. – Так само холодно, – відповів я. – У вас там якісь проблеми були? – Весело запитав Діма. «З грошима!» чого ти взяв?» Ха -ха, Да вони самі нам розповіли!» засміявся Діма. «Да?» перепитав я. «І що ж вони вам розповіли?» «Ха! Сказали, що кинули тебе на бабки!» знову засміявся Діма. «Як лоха!» додав Владік. «Що, так і сказали? Як лоха?» не повірив я. «Ну, як лоха не казали!» відступив Діма. Але, в принципі, щось таке. «Ну, але ж не казали, як лоха. Правильно?» – наполягав я. «Ну, не казали. Змушений був визнати Діма. Ось бачите?» – сказав я заспокоєно. «Коротше, знову грубо вступив Владік. Яка різниця? Наших клієнтів вони теж кинули на бабки. Вони всіх кидають». «Да?» – підкопив Діма. «Їм уже давно пора обламати роги. Тільки впіймати на гарячому не виходить». «Хитрі суки!» «Ну, а я при чому?» – не зрозумів я. «Значить так, Германе», – довірливо заговорив Діма. «Походу, якщо ти нам допоможеш, ми їх накриємо». «Ти послухай», – загрозливо докинув Владік. «Походу, якщо ти даси свідчення, їм пиздець. Вони ж тебе кинули, правильно?» «Правильно», – погодився за мене Владік. «І наших клієнтів вони теж кинули», – закричав весело Діма. «Коротше, Германе». Нам треба бути заодно. Разом ми їх накриємо. Ти зрозумів? Строго перепитав мене Владік. Та ясно, відповів за мене Діма. Ти не переживай. Ми все беремо на себе. Просто засвідчиш у суді, отримаєш назад своє бабло. І розбіжимося. Ясно? Далі вже ми самі. Я якусь мить промовчав, розглядаючи песиків у Владіка на капцях. Ви що? Вирішив уточнити. Хочете, щоб я дав свідчення проти Боліка? Так. Холодно, підтвердив Владік, проти Бориса. А з яких хуїв ви вирішили, що я це зроблю? Ну, вони ж тебе кинули, здивувався Діма. На папки, додав він на всяк випадок. І що, по-твоєму, це причина, щоби здати друзів? Яких друзів, Германе? Горячково запротестував Діма. Вони ж тебе кинули. Як лоха. Закрий рот, сказав я Владіку. Ти чуєш? «Закрий рот!» Владик якось зам'явся. «Та ладно!» – спробував заступитися за нього Діма. «Все нормально!» «Нє!» – далі говорив я Владику. «Ти мене зрозумів? Рот закрий!» Владик втягнув голову в плечі, від чого плечі його розсипалось мокре волосся. Рот він закрив і загалом мовчав. Але я вирішив таки з цим закінчити. «Нє! Ти мене зрозумів?» – допитувався я Владика. – Ти зрозумів мене? – Він зрозумів, – несміливо відповів Діма. – Германе, він зрозумів. – Ось і добре, – заспокоївся я. – Значить так. Можете проночувати тут, але завтра, щоб звалили звідси першим автобусом. Побачу вас ще раз. Піздец вам, ребята. Германе, – спробував заперечити Діма. – Да ти що? Ми ж за тебе. Ми ж їх наказати хочемо. Вони ж кинули тебе, Гермене. Тобі скільки років? Спитав я в нього. Двадцять Відповів Діма. А мені двадцять три. Для чого ж додав Владік? А ти рот закрий! Перебив я його. Чувак, тобі лише 24, А в тобі вже стільки гівна? Розумієш? Ти думаєш, я через бабки почну зливати своїх друзів? Ти думаєш, що я здам їх через гроші? «Де вас стільки таких беруть, ребята. На кого ви вчились?» «На юристів?» Ледь чутно відповів Діма. Виглядав він розгублено. Схоже, вони дещо інакше уявляли собі нашу зустріч. «Блядь, звідки в нас стільки юристів?» – здивувався я. «Коротше, я вам усе сказав, щоби завтра вас тут не було, а я зі своїми друзями якось сам розберусь, без юристів». Я встав і рушив до дверей. Уже коли виходив, Гіма раптом зірвався з ліжка. «Гєрмане!» – крикнув він відчайдушно. «Але в нас уже є всі документи! Ми вже все зібрали! Ти нам маєш допомогти. Це ж у твоїх інтересах! Ну як же ти не розумієш? Ось, подивись!» Він схопив ноутбук, різко розкрив і простягнув до мене, намагаючи щось показати. Комп'ютер прокинувся, глухо запрацювавши. І знайома мені білявка, з'явившись на екрані, з новими силами взялася досмоктувати недосмоктане. «Сам дивись, дрочило!» – порадив я і зачинив за собою двері.